СТІВЕН КІНГ Куджа. Надсадний звук будильника розбудив віка о 4:05. на 5. Він устав, вимкнув будильник, спотикаючись попхався до ванної. Подумки клинучі Роджера Брікстоуна котрий ніколи не міг прибути в аеропорт за 20 хвилин до реєстрації, як усі нормальні пасажири. Тільки не Роджер. Роджер був схиблений на надзвичайних ситуаціях. У будь-яку мить може лопнути шина. Дорогу перекриють, або станеться потопчий землетрус, Або прибульці з космосу вирішать приземлитися на автостраді номер 22. Вік прийняв душ, поголився, Прокотнув вітаміни і пішов у спальню одягатися. Велике двоспальне ліжко було порожнє, і він легенько зітхнув. Минулі вихідні видалися для них із Донною не особливо приємними. Сказати по правді він ні за що б не хотів пережити, подібне ще раз. Для Теда вони зберігали свої звичні і привітні вирази обличчя, та вік почувався як на балобоскараді. Йому не подобалося, усміхаючись, задумуватися над тим, як працюють м'язи обличчя. Вони спали в одному ліжку, та вперше за весь час їхнє подвійне королівське ложе здавалося віку замалим вони спали кожен зі свого боку, а посередині лежала нічия земля із хрустких простирадил. У п'ятницю і суботу він обидві ночі пролежав без сну. Хворобливо прислухаючись, як зміщується вага тонна щоразу, як вона ворушиться, до шурху до нічної сорочки по тіло, вік запитував себе, чи вона теж не спить по свій бік порожнечі між ними. Минулої ночі, у неділю, вони спробували виправити ситуацію із порожньою територією посередині ліжка, сексуальна частина була більш-менш вдалою хоча й трохи не впевнено. Принаймні жоден із них не заплакав, коли все скінчилося Вік чомусь був хворобливо впевнений, що хтось неодмінно заплаче. А він не був певен, що те, що вони робили, можна було назвати коханням. Він надягнув літній костюм, такий же сірий, як раннєшнє світло за вікном, і взяв дві валізи. Одна була значно важча за іншу. У ній була майже вся база даних на каші Шарпа, графічні матеріали були уроджера, Донна на кухні готувала вафлі, на плиті саме починав пихкати і парувати чайник, на ній був його старий синій фланеловий халат, обличчя набрякла, так, наче замість відпочинку, сон виматлошив її до непритомності Думаєш, літаки літатимуть, коли надворі отаке. Спитала вона. «Туман розсіється. Бачиш, сонце вже зійшло». Вік показав рукою на сонце і легенько цьомнув її в потилицю. «Не треба було вставати. Нічого страшного». Вона підняла кришку вафельниці і вправно вивернула вафлю на тарілку. простягла її вікові. «Не хочу, щоб ти їхав». Її голос був спокійним. «Не зараз, не після цієї ночі». «Було не дуже погано, правда ж?» «Не так, як раніше», – відповіла Донна. Єрка, майже прихована посмішка, торкнулася її вуст і одразу ж зникла. Вона розкладала масу збивачкою, черпаком вилила у вафельницю та опустила важку покришку. Заливши окропом два пакетики чаю «Червона Троянда», вона понесла чашки із написами «Донна і Вік» до столу. «Їж, вафлі, є полуночний джем, якщо хочеш». Він виняв джем і сів. Виливши трохи джему на вафлю, Вік спостерігав, як він тане в маленьких квадратиках, як тоді, коли він був ще дитиною. Це був джем трохувальної марки Макгер, який він любив. Вік щедро полив ним вафлі. Виглядало чудово, та він не був холодний. «Будеш кохатися із жінками у Бостоні чи Нью-Йорку?» – спитала Донна, обернувшись до нього спиною. Щоб поквитатися око за око. Вік тіпнувся, навіть трохи почервонів. Він був радий, що Донна стояла до нього спиною, бо відчував, що в цю мить на його обличчі читалося більше, ніж хотілося б їй показувати». Не те, щоб Вік був сердитий. Думка дати розсильному замість звичного бакса десятку, а потім поставити хлопцеві кілька питань, у його голові з'являлася. Вік знав, що Роджер час від часу так робив. «Я буду надто зайнятий для такого». Як там кажуть у рекламі, завжди знайдеться місце для жиле. «Що ти хочеш зробити? Довести мене до сказу?» «Ні, давай їж, твоїй машині потрібне пальне!» Вона взяла вафлю і сіла. «Ніякого джемо, тільки краплинка сиропу і все!» «Як добре ми знаємо одне одного!» – подумав Вік. «О котрий ти маєш забрати Роджера?» – спитала Донна. «Після гарячих дискусій ми домовилися на шосту!» Вона знову сміхнулася, та цього разу усмішка вийшла теплою і лагідною. Він дещо захопився цим режимом ранньої пташки, правда? Ага, дивно, як він ще досі не подзвонив перевірити, чи я встав. Задзеленчав телефон. Вони обмінялися поглядами через стіл. Хвилина зосередженої тиші, і обоє розсміялися. Це був цінний момент. Значно цінніший, ніж обережний секс у темряві минулої ночі. Він думав, які в неї гарні очі, які променисті. Вони були такі ж сірі, як ранковий туман за вікном. «Швидше візьми слухавку, доки тет не прокинуся, сказала Донна. Він так і зробив. Телефонував Роджер. Вік запевнив його, що вже на ногах, одягнений і готовий до бою. Сказав, що шостій буде як штик. Кладучи слухавку, Вік питав себе, чи врешті так таки розповість Роджеру про Донну і Стіва Кемпа. Мабуть, ні. Не тому, що Роджер даватиме погані поради. Зовсім ні. Та хоч Роджер і обіцятиме нічого не казати Алтеї, він, швидше за все, все одно їй розповість. А Вік підозрював, що Алтеї – Буде важко втриматися від спокуси, розповісти своїм партнеркам по бриджу таку пікантну історію. Від цих обачних роздумів він знову відчув себе зовсім пригніченим. Було таке враження, що вони з Донною, намагаючись знайти розв'язання проблеми, власноруч ховаються між себе у місячному світлі. Старий добрий роджер, промовив Вік, сідаючи. Спробував усміхнутися, та нічого не вийшло. Мить спонтанності була втрачена. А твої речі і речі Роджера влізуть у гар. А як же, відповів Вік, мусить влізти? Але те їй потрібна їхня машина, і тобі. Чорт, я зовсім забув зателефонувати Джо про стосовно твого пінта!» У тебе були й інші турботи. Відповіла Донна із легкою іронією в голосі, та да, це пусте, я сьогодні не віддам тебе в табір, у нього нежить, я б залишила його вдома на решту літа, якщо ти не проти, мені стає зле, коли його немає. У голосі, дужачи і стискаючи, бриніли сльози, від цього слова долинали невиразно він не знав, що казати і як реагувати. Тільки безпорадно дивився, як вона дістала серветку, висікалась і витерла очі. «Як?» – мовив він збурено. «Як вам буде краще?» Потім квапливо додав. «Зараз зателефоную Кемберу. Він завжди на місці. Не думаю, що ремонт займе більш ніж 20 хвилин, навіть якщо доведеться міняти карбюратор». «Ти думатимеш про це, коли поїдеш?» – спитала Донна. «Про нас? Про те, що буде з нами обома?» «Так», – відповів Вік. «Добре, і я теж. Ще одну вафлю?» «Ні, дякую». Розмова ставала якоюсь сюрреалістичною. Раптом йому схотілося поїхати. Раптом поїздка здалася дуже потрібною і привабливою. Думка про втечу від усієї цієї погані – щоб їх розділяли милі. Зненацька його кольнуло перечуття. В уяві він бачив, як Лайнер Дельта, прорізавши легкий туман, здіймається у блакить. «Можна мені вафлю?» Вони обоє озирнулися, здивовані. На порозі стояв тет у жовтій футбольній піжамі, накинувши на плечі червону ковдру і тримаючи за вухо свого койота. Він скидався на маленького сонного індіанця. «Думаю, одну для тебе на здивовано відповіла Донна. Звичкою рано вставати тед не відзначався. «Це через телефон?» – запитав вік. Тет похитав головою. «Я сказав собі, що встану рано, щоб попрощатися з тобою. Татку, а тобі справді треба їхати?» «Зовсім ненадовго», – «Це дуже довго», – похмуро заперечив дед. «На своєму календарі я об'яв кружечком день, коли ти приїдеш. Мама показала, який. Я буду викреслювати кожен день. А ще мама сказала, що кожного вечора буде читати мені слова проти чудовиськ». «Це ж добре, хіба ні?» «Ти дзвонитимеш?» «Що два дні», – сказав Вік. «Кожної ночі». Наполягав Тед. Вилізши Вікові на коліна, Тед поклав койоти біля його тарілки і заходився хрумкати тост. «Кожної ночі, татко!» «Не можу кожної ночі!» Відповів Вік, думаючи про кінський графік, який Роджер склав у п'ятницю, до того, як надійшов лист. «Чому?» «Тому що...» «Тому що дядько Роджер має давати важкі завдання!» Підхопила Донна, кладучи на стіл вафлю для Теда. Ходи їсти і візьми свого койота. Завтра ввечері тато зателефонує з Бостона і розкаже про все, що з ним сталося. Тед сів на своє місце у кінці столу. У нього була велика пластикова серветка із написом «Тед». «Ти привезеш мені іграшку?» «Можливо, якщо будеш чемний». «А може, навіть подзвоню сьогодні ввечері, щоб ти знав, що я долетів цілим і неушкодженим?» «Ходиться!» Вік зачаровано спостерігав, як тед виливає на вафлю цілий маленький океан сиропу. «А яку іграшку?» «Побачимо!» – відповів Вік. Він дивився, як тед їсть вафлю. Йому раптом пригадалося, що син любить яйця. Варені, смажені, пашут чи омлет – він поглинав їх у мить. «Теде!» «Що, тато?» «Якби ти хотів, щоб люди купували яйця, що б ти їм сказав?» Тед задумався. «Сказав би їм, що яйця смачні!» Відповів він. Вік зустрівся поглядом із дружиною, і вони пережили ще один подібний момент, як тоді, коли позвонив телефон. Цього разу сміх був телепатичний. Їхнє прощання було швидким. Лише Тед із його неясним усвідомленням того, яким коротким насправді виявиться майбутнє, розплакався. «Ти подумаєш про це?» – знову запитала Донна, коли він уже сідав у Ягуар. «Так». Та на шляху в бридж Дон Породжера він думав тільки про ті два моменти майже ідеальної взаємності. «Два за один ранок» не також і зле. Усе, що для цього потрібне, це вісім чи дев'ять років разом, грубо кажучи, чверть усього їхнього життя на цій планеті. Думав він про те, якби ідіотськи налаштовані людські взаємини. До яких жахливих, абсурдних крайнощів треба дійти, аби побудувати хоч щось. Коли ти вклав багато часу і все почало виходити, треба бути пильним. Так, він подумає про це. Між ними було багато хорошого, і хоча деякі канали тепер були перекриті, і в них накопичилося хто зна скільки болота, і подекуди це болото все ще засмоктувало, більшість із них здавалися відкритими і відносно у хорошому робочому стані. Багато речей треба як слід обміркувати, але, мабуть, не все за раз. Зараз. Речі мають властивість набирати непомірних розмірів. Вік зробив голосніше радіо і заходився міркувати про бідолашного старого професора кашології. Джо Кембер під'їхав до Портлендської автостанції, звідки вирушали автобуси Грейхаунд за 10 хвилин до 8-ї. Туман розвіявся, і цифровий годинник на будівлі Каскобанк Ендраст вже показував 73 градуси. Він вів машину, низько насунувши капелюха, готовий розсердитися на кожного, хто виїде на зустріч або спробує його підрізати. Джо ненавидів їздити містом. Коли вони з Геррі поїдуть до Бостона, він залишить авто на стоянці і забере, коли збереться додому. Можна буде користуватися метро, якщо вони зуміють розібратися в маршрутах, а як ні, можна ходити пішки. Чариді була вдягнена у свій найкращий стриманий зелений брючний костюм і білу бавовняну блоску із рушечками на шиї. Вона надягла сережки, що злегка шокувало Брета. Він ніколи не бачив, щоб мати носила сережки, хіба що до церкви. Бред застав чаріті на самоті, коли вона, приготувавши Джо Вівсянку на сніданок, пішла на гору переодягатися. Джо здебільшого мовчав, лише коротко відбуркуючись на усі запитання, а тоді взагалі поклав край розмові, увімкнувши спортивні новини по радіо. Вони з матір'ю боялися, що ця мовчанка може віщувати нищівну бурю і раптову зміну рішення щодо їхньої подорожі. Чаріті була вже в штанах і саме натягла блузку. Бред помітив, що на ній лівчик персикового кольору, і це його теж приголомшило. Він і не підозрював, що у мами є білизна ще якихось кольорів, окрім білого. «Мам!» – настійливо покликав Бред. Вона обернулася, ніби збиралася на пости. «Він щось тобі сказав?» «Ні, ні, це Куджо». «Куджо? А що з ним?» «Він захворів». «Що означає «захворів»?» Бред розповів, як їв на ганку другу порцію каші, як гуляв у тумані і як звідти зненацька з'явився Куджо із дикими червоними очима і піною з пащі. «Він не йшов прямо», – закінчив Бред. «А ніби хитався, розумієш?» Думаю, краще сказати татові. Ні, запально вигукнула мати і вчепилася йому в плечі, аж заболіла. Ти цього не зробиш. Він глянув на неї, ошелешений і зляканий. Чариті трохи послабила хватку і заговорила спокійніше. Він просто тебе налякав, вийшовши отак із туману. Напевне, з ним усе цілком гаразд, правда ж? Бред силкувався дібрати правильні слова, щоб пояснити, як шахливо виглядав Куджо, і як йому на мить сталося, що собака кинеться на нього, але так і не зміг. А може і не схотів? Якщо з ним щось і не так, вела далі Череті, то, мабуть, нічого серйозного. Може, наткнувся на скунце? «Я не внюхав ніякого, або погнався за ховрахом чи кроликом, або навіть не летів на лося на тому болоті, а може наївся кропиви?» «Може і так», – невпевнено згодився бред. «Твій тато тільки і чекає чогось такого», – говорила Чаріті. «Я так і чую його слова. То, кажеш, хворий, це твій собака, Брете, ти його і доглядай». У мене забагато роботи, щоб бавитися із твоїм сюрою. З нещасним виразом Бред кивнув. Він і сам думав про те саме, особливо побачивши, з яким насупленим виглядом тато їв сніданок під вигуку спортивного ведучого. Просто оближ його, Куча почне крутитися біля твого батька, і він про нього подбає, вела далі череді. Він любить коджу майже так само, як ти, хоча ніколи й не каже. І коли помітить, що з ним щось не так, то відвезе все у споріз до ветеринара. Напевне, мамині слова звучали правдоподібно, та Бред усе ще був засмучений. Вона нахилилася і поцілувала його в щоко. Дивись, ми можемо, якщо захочеш, увечері зателефонувати татові. «Що скажеш? Коли говоритимеш із татом, просто спитай, ніби між іншим. Ну, як там, годуєш мого пса? І про все дізнаєшся?» «Добре», – відповів Бред і вдячно сміхнувся матері. Вона полегшено усміхнулася у відповідь. Небезпеку вдалося відвернути, та натомість вони отримали інший клопіт». Протягом усього того здавалося нескінченного часу, доки Джо не підігнав авто до Ганку і не заходився мовчки вантажити їхні чотири валізи, в одну з них череті Крадькома поклала усі шість альбомів із аматорськими світлинами. Вони боялися, що Куджо бженеться на подвір'я до того, як вони поїдуть і скинуть проблему на Джо. Та Куджо ніде не було видно. Джо відчинив сотні двері свого кантрі-сквайра, передав Бретові дві менші валізи, собі ж узяв дві більші. «Жінко, ти набрала стільки речей, що я тут подумав, чи не зібралася ти часом у Ріно подавати на розлучення, а не в Конектикут. Чаріті і Бред боязко всміхнулися. Пролунало це як спроба пожартувати, але з Джо Кембером ніколи не можна було знати, напевне. Ото був би день, відповіла вона. Тоді мені доведеться погнатися за тобою і притягти назад на моєму новому підйомнику, сказав Джо без усмішки. Зелений капелюх був щільно насунутий на потилицю. Потурбуйся про маму, хлопче, бред кивнув. Добре, пальнуй!» – Він зміряв сина поглядом. А ти став з біса великий. «Певно вже й не поцілуєш свого старого». «Чому ж не поцілую, тато?» – відповів бред. Він міцно обійняв батька і поцілував у колючу щоку, що пахла кислим потом, змішаним з ледь уловимим духом вчорашньої горілки. Почуття любові до батька здивувало і вразило його. Почуття, яке часом, коли він наймальше цього сподівався, все ще приходило». Та за останні два чи три роки воно з'являлося рідше і рідше. Це було щось таке, про що мати не знала і, якби їй сказали, не повірила б. Це немало нічого спільного зі щоденною поведінкою Джо Кембера стосовно нього чи матері. Первісне фізіологічне відчуття, якого він ніколи не зможе позбутися. явище з скупий невловимих стимуляторів. Запах цигаркового диму, відображення у дзеркалі дволезової бридви, штани на спинці стільця, певні лайливі слівця, які переслідують людину усе життя. Батько теж обійняв його, тоді обернувся до Чарті. Поклав палець їй на підборіддя, припіднімаючи обличчя. З платформи з просадкуватою цигляною будівлею загодів розігріваючись автобус. Звук дизельного двигуна був низький і басовитий. «Вважаю, добре провести час», – промовив Джо. На очі навернулися сльози, і чаріті швидко їх витерла. Жест був майже сердитий. «Гаразд», – відповіла вона. Зненацька його обличчя набрало застиглого, незворушного і непроникного виразу. Ніби опустилося забороло на шоломі лицаря. Він знову став ідеальним сільським чоловіком. «Віднесімо валізи, хлопче!» «Здається, ніби в отось, боже збав, напхали свинцю!» Він стояв за ними, доки на всі чотири валізи не наклеїли ярлики, і пильно вдивлявся в кожен із них, не переймаючись глузливо поблажливим виразом на обличчях носієв. Дивився, як носій підіймає валізи, і вони зникають у надрах автобуса. Потім повернувся до Брета. «Відійдімо в бік», – запропонував Джо. Чареті дивилася їм слід. Вона сіла на одну з твердих лавок, відкрила сумочку, дістала на собачок і заходилася його теребити. Це було в його стилі: побажати їй гарно провести час, а потім умовляти сина повернутися з ним додому. На тротуарі Джо говорив, «Хочу дати тобі дві поради, хлопче. Напевно, ти не послухаєш ні одної, хлопці рідко слухаються. Але ж це ніколи не стримує батьків від того, щоб їх давати. Перша порада. О той тип, до якого ти їдеш, о той джим, просто кавало клайна. Одна з причин, чому я дозволив тобі туди прокататися, те, що тобі вже десять». А цього досить, щоб побачити, хто мерзота, а хто чайна троянда. Придивишся до нього і сам побачиш він тільки ти робить, що сидить в офісі і перекладає папери, половина проблем цього світу від таких, як він, бо в них мозок непід'єднаний до У обличчю Джо розлився легкий гарячковий рум'янець. Він кавалок лайна, і подивишся, чи я не правий. «Добре!» – відповів Бретт. Його голос був тихим, але незворушним. Джо Кембер злегка посміхнувся. «Друга порада – добре пильнуй свій гаманець!» «У мене гро, Джо простяг брету зі м'яту п'ятидолару банкноту. «Ось, маєш! Тільки не трать усі на раз! Швидко розлучаються із грошима, тільки дурні!» «Добре, дякую!» «Бувай здоровий!» – сказав Джо. Ще одного поцілунку він не просив. «Бувай, тато!» Бред стояв на тротуарі і дивився, як батько залазить у машину і від'їжджає. Він більше ніколи не бачив його живим. Того ж ранку о чверта дев'яту Геррі Первієр у запляманих сечею трусах виволікся зі свого будинку і пішов мочитися у жималость. У своїй збоченій манері він сподівався, що одного дня його стюхи стануть настільки ядучими від біла, що зможуть випалити її всю. День цей ще не настав. «Ох, моя голова!» – заволав Геррі, обхопивши голову вільною рукою і поливаючи жималость, що поховала під собою паркан. Його очі були пронизані яскраво-червоними прожилками. Серце гупало і стуганіло, як старий насос, що віднедавна став перекачувати більше повітря, ніж води. Коли Деррі спорожнився, йому скоротило шлунок. Останнім часом таке траплялося дедалі частіше. Він зігнувся вдвоє, і з-поміж сухорлявих стегон вирвалася потужна цівка смердючого газу. У ту мить, коли він повернувся, щоб іти назад, і почулося гарчання. То був сильний низький звук, і долинав він десь із того місця, де заросле подвір'я переходило в луки. Він миттю обернувся, забувши і про гупання та стуганіння в серці, і про головний біль, і про спазми. Спогади про війну у Франції вже довгенько не приходили, та зараз він знову перенісся туди, і в голові раптом залунав крик. «Німці! Німці! Взвод на землю!» Та це не були німці. Коли трава розтопилася, перед ним з'явився куча. «Гей, хлопче, якого ти херагар?» – вимовив Геррі, але голос його урвався. Відтоді, як він бачив скаженого собаку, минуло 20 років, та такі картини не забуваються. Повертаючись із наметової мандрівки до іспорта, він зупинився на станції обслуговування Амоко на схід від Макіаса. Він подорожував на старенькому мотоциклі «Індіан», на котрому їздив деякий час у середині 50-х. За станції, наче привид, вибрів хикаючи «жовтий сухаребрий пес». У коротких, уривчастих спазмах дихання його боки здіймалися і опадали. Із пащої водянистою цівкою невпинно стікала піна. Очі несамовито оберталися в очницях. Зад у собаки був вимазаний присохлим лайном. Він не біг, а радше вихляв з боку на бік, ніби за годину до цього якась зла душа влила йому в рот добрячу порцію дешевого віскі. «Он де він? Хай йому грець!» – вигукнув заправник і, покинувши розвідний ключ, помчав до маленького обшарпаного і захаращеного офісу, що містився за гаражем. Коли повернувся у його заляпаній мастило в руці, була затиснена рушниця 30-30. Він вибіг на асфальт, спустився на одне коліно і почав стріляти. Першим пострілом знизу у фонтані крові собаці ця ногу. Геррі, котрий не зводив очей із Куджо, пригадав, що той жовтий пес так більше інворхнувся. Тільки водив довкола порожніми очима, ніби не мав ні найменшої гадки, що з ним відбувається. І з другого влучання заправник розірвав собаку майже навпіл. На єдину бензоколонку станції – Чорно-червоними потьоками полетіли клапті плоті. Замить під'їхав пікап дочь 40-го року, у якому плечем до плеча сиділо троє бравих хлопців із федерального округу Вашингтон. Усі троє були озброєні. Вони висипали із машини і всадили у мертвого собаку ще вісім чи дев'ять черг. За годину, коли механік уже закінчив ставити нову передню фару на Індіана Геррі, у Студебекері без пасажирських дверей прибула працівниця окружної ветеринарної служби. Вона надягла довгі гумові і відрізала те, що лишилося від голови жовтого собаки, щоб відправити у департамент охорони здоров'я штату. На відміну від того жовтого собаки багато років тому, Куджо виглядав у сто разів бадьорішим, проте решта симптомів були ті самі. «Хвороба зайшла не дуже далеко. Він куди небезпечніший?» – подумав Геррі. «Боже, праведний, треба дістатися до рушниці». Він почав відступати. «Здоров, Куджо! Хороший собака! Хороший, хороший песик!» Кучо, опустивши свою велику голову із почервонілими каламутними очима, стояв на краю газону і гарчав. Хороший хлопчик! Те, що казав чоловік, не мало для Кучо жодного значення. То були просто безмістовні звуки, такі самі, як шум вітро. Що мало значення, так це його запах. То був гарячий і гіркий, нестерпно гострий дух страху, що доводив Куджо до шаленства. Раптом він зрозумів, що захворів саме через цього чоловіка. Куджо кинувся вперед. Гарчання, що рвалося з його грудей, переросло у могутній лютий рев. Побачивши, як Куджо рвонув до нього, Геррі розвернувся і побіг. Один єдиний укус, одна подряпина, могла означати смерть. Він біг до Ганку і до безпечного будинку за ним, та за плечима було надто багато пиядик, надто багато довгих зимових днів біля каміна і надто багато довгих літніх ночей у кріслі Гойдалці. Він чув за спиною наближення куджа а потім якусь жахливу частку секунди не чув нічого і зрозумів, що собака стрибнув. Коли Геррі досяг першої пощерпаної сходинки Ганго, у нього наче локомотив врізалося 200-фунтове тіло Сенбернара, вибиваючи з нього все повітря і змушуючи розпластатися на землі. Собака націлився на задню частину його шиї. Геррі спробував підвестися. Собака був уже над ним. Шерсть на його животі була така густа, що Геррі ледь не задушився. І Куджо без зусиль повелив його назад на землю. Геррі закричав. Куджо вкусив його в плече біля шиї. Його щелепи із хрускотом зімкнулися на хулі шкірі, розриваючи сухожилля немов дроти. Він продовжував гарчати. Потекла кров. Геррі відчув, як вона теплою цівкою збігає по худому передплічі. Він повернувся і заходився молотити пса кулаками. Куджо злегка подався назад, і Геррі вдалося, рачкуючи, здолати ще три сходинки. Тоді Куджо напав знову. Геррі хвитнув пса ногою. Отже ухилився, а тоді атакував його низом із гарчанням і клацанням зубами. З пащі струменіла піна, і ґрі відчув запах його подиху. Бридкий жовтушний запах гнилі. Геррі стиснув правий кулак і аперкотом поцілив кучу у хістлявий виступ нижньої щелепи. У цілому удар був успішним. Хвиля віддачі прокотилася аж до плеча, що після глибокого окусу пекло вогнем. Кучо знову відсохнувся. Геррі глянув на собаку. Його сухі, безволосі груди ходили ходором, Обличчя стало популясто сірим. з рани на плечі пульсувала кров, забризкуючи стерті східці. «Ну жбо, іди лише сюди, сучий сину!» Вимовив Деррі. «Мені до одного місця! Ходи, ходи!» – завела він. «Мені до одного місця! Ти чуєш?» Та Куджо відступив ще на крок. Слова і далі не мали ніякого значення, та страхом від чоловіка більше не пахло. Куджо більше не був упевнений, чи хочеться йому нападати. Йому було зле, так жахливо зле, а світ перетворився на струкати безладдя відчуттів і вражень. Руся чийсь, пірізвівся на ноги. пройшов останні дві сходинки. Узаткував через увесь ганок. Намазав за спиною клямку дверей. плече почувалося так, ніби під шкуру залили чистого бензина. Його мозок волав. «Сказ! У мене сказ!» Це нічого, не все нараз. Його дробовик лежав у стіні шафі у холі. Дякувати Богу, Бред і Черді Кембери поїхали геть із пагорба. Таким було господнє милосердя в дії. Він відшукав клямку і розчинив двері. Він не відривав очей від очей куджу, аж доки не відступив усередину і не зачинив двері. Тоді його накрило невимовне полегшення. Ноги стали гумовими, На мить перед очима все попливло, і він зміг узяти себе в руки, лише міцно прикусивши кінчик язика. Зараз не час не притомніть, як дівчисько. Якщо захоче, він зможе зробити це, коли собака буде мертвий. Але, Боже, же він був близько... Геррі думав, що от-от відключиться. Він обернувся і рушив до шафи через темний хол. І в цей момент Куджо, вищирівши зуби у якійсь подобі глузливої гримаси, проламав нижню панель скляних дверей, вибухнувши зливою хрипкого хавкоту. Гері закричав і встиг крутнутися якраз вчасно, щоб схопити Куджо обома руками, коли той скочив у друге. Він спробував відтіснити собаку назад, балансуючи з боку на бік і намагаючись утриматися на ногах. Якусь ми, здавалося, ніби вони обоє кружляють у вальсі. Тоді Геррі, що важив на 50 фунтів менше, упав додолу. Він невиразно відчув, як морда Куджо занурилася йому під підборіддя. Невиразно відчув, який хворобливо гарячий і сухий у нього ніс. Спробував підняти руки, думаючи, що заструмить пальці собаці в очі, коли той уп'явся йому в горло і роздер. Геррі закричав, і собака вкусив його ще раз. Він відчув, як обличчям збігає тепла кров, і подумав, «Господи, вона ж моя!» Руки кволо і безпомічно молотили куча по боках, не завдаючи жодної шкоди. Нарешті вони впали додолу. Він уловив слабкий, нудотно-сладкавий аромат шималості.